Стівен Кінг, цикл темна вежа, книга п'ята, вовки, калії. Якби Тіан попередив їх бодай за день до зборів, нарікань було б менше, але він цього не зробив не дав їм навіть однієї єдиної ночі на роздуми. І коли Гедон і Геда віднесли перо, чоловіки містечка таки прийшли він знав, що вони прийдуть. Зала зібрань кальї розташовувалася в кінці головної вулиці селища за крамницею Тука, навскоси від павільйону для розваг що зараз стояв запорошений і темний, бо ж літо скінчилося. Невдовзі місцеві жінки почнуть прикрашати його до свята. Проте в кальї не надто весело відзначали ніч жнив. Звісно, діти завжди радо спостерігали, як кидають у вогнище опудал, а ті з хлопців, хто був відважніший, з наближенням свята крадькома зривали з жіночих вуст поцілунки. Та й по всьому. Вся ця мішура зі святкуванням могла бути цікавою в серединному і внутрішньому світах, але цей світ не належав до їх числа. Тут, на окраїні, люди мали значно серйозніші справи, про які слід було турбуватися, замість ярмарку жнив. Такі справи, як, наприклад, вовки. Деякі чоловіки з заможних ферм на Заході і трьох ранчо на Півдні прискакали на конях. Айзенгард з Рокінг-Б навіть узяв із собою рушницю і хрест-навхрест оперезався патронташем. Тіан Джефордс мав великі сумніви щодо того, чи придатні набої для стріляння, а навіть якщо придатні, то чи вистрелить старезна рушниця. Делегація Манні приїхала в тісному возі, запряженому парою меринів мутантів у одного було три ока, а в другого – величезний горб рожевої плоті на спині. Здебільшого чоловіки каль'ї приїздили на віслюках, вбрані у білі шати і довгі строкаті сорочки. Мозолястими пальцями вони відкидали на спини свої сомбраро на шворках і заходили до зали зібрань, стривожено зиркаючи один на одного. Лави у залі були соснові. Самі чоловіки, без жінок і гарунтів, Заледве зайняли тридцять із дев'яноста лав. Подекуди лунав Гомін розмов, але ніхто не сміявся. Тіан стояв на дворі біля входу, тримаючи перо в руках, і дивився, як сонце осідає за обрій, і крізь його золото проступає колір зараженої крові. Коли край сонця торкнувся землі, Тіан ще раз глянув на головну вулицю. Порожня. Тільки троє чи четверо рунтів сиділи на східцях крамниці Тука. Ці бурмила ні до чого не були здатні, крім як тягати валуни з землі. Інших чоловіків він не побачив. Ніхто не під'їжджав до зали на віслюках. Тіан глибоко вдихнув, випустив повітря. Потім ще раз втягнув і зиркнув на небо, що вже почало темніти. «Людино Ісусе, я в тебе не вірю», – сказав він. Але якщо ти існуєш, допоможи мені. Кажу Богові спасибі. тому він зайшов усередину і зачинив за собою двері зали зібрань. Трохи гучніше, ніж слід. Всі розмови припинилися. 140 чоловіків, більшість фермери, дивилися, як він виходив уперед. Широкі холоші його білих штанів шурхотіли. Черевики клацали у підлогу з твердого дерева. Він думав, що коли настанеться мить, він злякається. Можливо, навіть втратить дар мови. Він був фермером, а не артистом чи політиком. А потім подумав про своїх дітей. І знову підвівши погляд, зрозумів, що не боїться дивитися у вічі цим чоловікам. Перо в його руках не затремтіло. Коли він заговорив, слова полилися легко і невимушено. Нехай вони навіть не зроблять того, на що він сподівався. Можливо, діда мав рацію. Але скидалося на те, що послухають його охоче. «Вам усім відомо, хто я такий?» – мовив він, стискаючи в руках стовбур древнього червонястого пера. «Я Тіан Джефортс, син Люка, чоловік залі і тунік. У нас з нею п'ятеро дітей, дві пари близнюків і одинак». Зала тихо загомоніла. Люди, певно, обмінювалися словами про те, як пощастило Тіану Ізалії з Аараном. Тіан дочекався, поки гамір вщухне. «Все своє життя я прожив у кальї. Я ділив з вами кхев, і ви ділили свій зі мною. А тепер послухайте, що я скажу, будь ласка». «Просимо, сей!» – забурмотіли вони. Ця відповідь була загально прийнятою, не більше. Проте Тіана вона підбадьорила. «До нас їдуть вовки», – сказав він. «Цю новину я почув від Енді. За тридцять днів від повні до повні вони будуть тут». Знову тихий гомін. Тіан почув нотки переляку і обурення, але не подиву. Що-що, а поширювати новини Енді вмів бездоганно. «Навіть ті з нас, хто вміє трохи читати і писати, не мають паперу, на якому можна було б написати». Вів далі Тіан. Тож я не можу сказати вам напевно, коли вони з'явилися тут востаннє. Записів немає, лише усні перекази. Я знаю, що тоді я був ще зовсім малий, тож давніше, ніж двадцять років тому. «Двадцять чотири!» Промовив чийсь голос із глибини залу. «Ні, двадцять три!» Заперечив голос ближче до передньої частини. Підвівся Ройбен Кавера. Пухкий чоловік з круглим, завжди радісним і доброзичливим обличчям. Втім, зараз від радісного виразу не лишилося і сліду. Обличчя виражало лише тривогу. «Вони забрали руд, мою сестру, чуйте!» Із зали долинуло бурмотіння. Так чоловіки, що скупчилися на лавах, висловлювали свою згоду. Вони могли просістися, але натомість вирішили сидіти пліч опліч. «Часом у незручності є своя зручність», – подумав Тіан. «Коли вони з'явились, ми гралися під великою сосною на передньому подвір'ї», – розповів Ройбан. «Відтоді я щороку робив на тому дереві насічку. Навіть після того, як сестру повернули, я не припинив їх робити. Там 23 мітки. Отже, 23 роки». Сказавши це, він сів. «Двадцять три чи двадцять чотири – має значення», – відповів Тіан. «Ті, хто за останньої появи тут вовків був дітьми, відтоді виросли і самі народили дітей. Ми зібрали непоганий урожай для тих вилупків – урожай дітей». Він зробив паузу, даючи чоловікам змогу самотужки дійти до наступної думки, перш ніж сам вимовить її в голос». «Звісно, якщо ми їм дозволимо. Якщо дозволимо вовкам забрати наших дітей до краю грому і потім повернути нам рунтів, пусті оболонки». «А що ще в біса ми можемо вдіяти?» – прокричав чоловік, що сидів на одній з середніх лав. «Вони ж не люди!» – ці слова викликали всезагальний і жалюгідний гомін згоди, поправляючи темно-синю мантію на кислявих плечах. Підвівся один з Манні, обвів усіх присутніх злющим поглядом. Божевільними його очі не були, проте Тіану здалося, що в них немає навіть проблиску здорового глузду. «Послухайте, що скажу я!» – почав Манні. Просимо сей. з повагою, але стримано. Побачити Манні в селі було великою рідкістю, а тут їх зібралося цілих восьмеро. Тіана тішила те, що вони прийшли. Коли вже щось могло означати, що справа смертельно серйозна, то це присутність Манні. Двері зали зібрань прочинилися, і всередину прослизнув ще один чоловік у довгому чорному пальті. Чоловік зі шрамом на лобі. Жоден з присутніх його не помітив, включаючи Тіана. Увага всіх була прикута до Манні. «Послухайте, що каже книга Манні!» Коли Янгол смерті пролетів над Ейжипом, він убив первістка в кожному домі, де у двірок не був обмазаний кров'ю жертовного ягняти. Так, мовить, книга. «Слава книзі!» – виголосила решта присутніх Манні. «Можливо, нам слід вчинити так само?» – вів далі речник Манні. Його голос був спокійний, проте на лобі шалено пульсувала жилка. Можливо, наступні тридцять днів треба всіляко розважати малих, влаштувати їм свято, а тоді зробити так, щоб вони поснули і випустити їхню кров у сиру землю. Якщо вовки схочуть, нехай забирають з собою на схід трупи. Ти не сповна розуму, зневажливо пирхнув Бенітокеш, мало не сміючись. Ти і все твоє кодло. Ми не вбиватимемо своїх дітей. «А хіба тим, хто повертається, не краще бути мертвими?» – відрізав Манні. «Великі, ні до чого не здатні руїни, порожні оболонки». «Усе це так, але як же їхні братики й сестрички?» – спитав Воун Айзенгард. «Адже вовки забирають лише одне з близнюків, і вам це добре відомо». Підвівся другий Манні з шовковистою білою бородою, що спадала йому на груди. Перший сів. Старий бородань, його звали Хенчик, обвів усіх присутніх чоловіків поглядом і зиркнув на Тіана. «Юначе, ти тримаєш перо. Можна, я скажу?» Тіан кивнув, щоб той продовжував. Для початку непогано. Нехай оглянуть коробку, в якій опинилися. Обдивляться всі її закутні. Він був упевнений, вони побачать, що врешті-решт є лише два виходи. Дозволити вовкам забрати по дитині з кожної пари близнят, які ще не дозріли статево, як це й відбувалося завжди, або чинити їм опір. Проте, щоб це збагнути, чоловіки мали зрозуміти, що решта можливих виходів – глухі кути. Старигань заговорив терпляче, навіть сумно. «Так, на перший погляд це жахливо». Але, сей, подумайте про таке. Якщо вовки прийдуть і побачать, що в нас більше нема дітей, то вони можуть дати нам спокій назавше». «Еге ж можуть», – промимрив один з дрібних землевласників, якого звали Хорхе Естрада. «А можуть і не дати. Маннісей, невже ви гладні вбити всіх дітей у місті через те, що може бути?» Натовпом пробіг схвальний гомін. З лави підвівся ще один дрібний фермер – Герет Стронг. Його мопсяча обличчя виражало лють. Великими пальцями він тримався за пояс. «Краще вже тоді нас усіх повбивати!» – сказав він. «І дітей, і дорослих!» Зачувши цю відповідь, Манні не обурився. Решта темно-синіх мантій довкола нього теж зберігала спокій. «Це лише один з можливих виходів», – мовив старий. «Ми пропонуємо його лише на випадок, якщо інші захочуть його обговорювати». І він сів. «Я точно не схочу», – сказав Гарет Стронг. «Це те саме, що відрізати собі голову, аби не голитися». «Почуйте, що я кажу». Пролунав сміх і кілька вигуків. «Чуємо тебе добре». гарет знову сів з трохи напруженим виразом обличчя і нахилився до вовна Айзенгарта щось говорячи. До їхньої розмови дослухався ще один власник ранчо – Дієго Адамс, з уважними і зосередженими чорними очима. Тепер підвівся наступний дрібний фермер – Бакі Хав'єр. Він мав блискучі блакитні очиці і маленьку голову з підборіддям, не наче скошеним від трикутника і іспаньолки. «А може нам на якийсь час піти звідси? Забрати дітей і піти на захід, аж до західного рукава Великої ріки?» Ця смілива пропозиція викликала хвилину мовчанки. Всі думали. Дійти до західного відгалудження Ває означало майже перетнути відстань, що віддаляла її від серединного світу, де, як повідомив їм Енді, нещодавно з'явився, а потім знову зник, палац із зеленого скла. Мовчанка затяглася, і щойно Тіон зібрався відповісти, як підвівся власник сільської крамниці Ебентук. Тіанові стало легше на душі, бо він сподівався мовчати якомога довше. Коли всі висловляться, він розповість їм про те, що залишилося необговореним. — Ти здорів? — спитав Ебан. — Вовки прийдуть, побачать, що нас нема, і спалять усе к бісовій матері. Ферми і ранчо, врожа і комори. Усе. Куди ми тоді повернемося? — А якщо вовки кинуться слідом за нами? — додав Хорхе Естрада. Для таких, як вони, це розплюнути. Вони спалять село, як каже тук, вистежать нас і все одно відберуть дітей. Тепер усі чоловіки вже гучніше висловили свою згоду. Стукотом грубих черевиків обсоснув у підлогу. І викриками «Мудро каже!» Крім того, підводячись і притискаючи до грудей своє неосяжне брудне сомбреро, сказав Ніл Фарадей, вони ніколи не забирають усіх дітей. Його переляканий голос закликав до здорового глузду. Саме цього Тіон і боявся понад усе, цього боягузливого, фальшивого заклику бути розумними і поміркованими. Один з манні, молодшої безбороди презирливо реготнув А один із кожних двох у безпеці отже нічого страшного. Благослови тебе Господь. Але не встиг він сказати ще щось, як хенчик своєю вузловатою рукою йому руку вище ліктя. Молодий замовк, але і не схилив голови на знак покори. Його очі горіли, губи стислися у вузеньку білу смужку. «Я не кажу нічого страшного», – відповів Ніл. Він почав крутити сомбреро в руках, від чого тіанові трохи замлоїло. «Але треба бути реалістами». «Правда ж?» «Еге. Ага. І вони таки не всіх забирають. Приміром, моя донька Джорджина, вона здібна і розумна». «Ага, а твій син Джордж – великий пустоголовий бовдор», – втрутився Бен Слайтман. Він був бригадиром робітників у Айзенгарта і не надто поблажливо ставився до йолопів. Знявши окуляри, він витер їх хусткою і знову вмостив на носі. Я бачив його на східцях перед Кремницею Тука, коли їхав сюди. Дуже добре роздивився. Його і кількох таких самих дуроломів. Але ж я знаю, сказав Слайтман. Це тяжке рішення. Деяким пустоголовим справді краще було б померти. Він помовчав. Або краще, хай би їх усіх забирали, а не половину. Під акомпанемент схвальних криків мудро каже... «І дякуємо бенслайтменців!» «Нам залишать стільки дітей, скільки треба для того, щоб жити, адже так!» Сказав дрібний фермер, чиї угіддя розташовувалися на захід від Тіанових, на самому краю Калії. Луїс Генкокс, а саме так його звали, говорив повільно, різким голосом. Губи вусаня скривилися у невеселій посмішці. «Ми не вбиватимемо наших дітей!» Сказав він, звертаючись до Манні. «Нехай за вами, джентльмени, ласка Божа, але я не вірю, що навіть ви на таке спроможні вбити дітей, коли до цього дійде. А якщо й спроможні, то не всі з вас. Також ми не можемо спакуватися і піти на захід, чи в будь-який інший бік світу, бо змушені залишити тут наші ферми. Вовки неодмінно спалять усі наші садиби, і все одно поїдуть за нами, щоб відібрати дітей. Їм потрібні діти». Бо чому, але потрібні. Як не крути, все впирається в одне. Майже всі ми фермери. Ми сильні, коли наші руки працюють на землі, і слабкі в усьому іншому. У мене в самого двоє діточок, по чотири рочки їм. І я їх дуже люблю, і не хочу втратити жодне. Але я готовий віддати одне дитя, щоб зберегти друге, а також свою ферму. Серед чоловіків розлігся Гомін згоди. А що нам ще лишається робити? Я кажу так. Розізлити вовків було б найбільшою нашою помилкою в житті. Звісно, якщо ми не можемо їм опиратися. Якби це було можливо, я б сам став на герць. Але я гадаю, що це неможливо. З кожним словом, що його промовляв Гейкокс, тіанове серце стискалося. Цей чоловік руйнував його задуми. О боги і людину Ісусе! Підвівся Вейн Оверголсар, найуспішніший фермер калії Брин доказом чого слугувало чимале випнуте черево. Послухайте, що я вам скажу. Слухаймо сей. забурмотіли чоловіки. Я скажу вам, що ми маємо робити, мовив він, обводячи всіх поглядом. Те, що ми робили завжди, от що. «Хтось із вас хоче поговорити про опір вовкам? Ви що, подуріли, люди добрі? Чим ви збираєтеся воювати? З писами і кименюками? Кількома луками і палицями? А може, чотирма древніми іржавими ржавими пукалками? Як оця?» Він гервучко показав великим пальцем на Айзенгартову рушницю. "Не кепкуй з моєї рушниці, синку!» Попередив Айзенгарт, але його усмішка була сумною. «Вони прийдуть і заберуть дітей», – сказав Оверголсар, роздираючись. «Не всіх, лише декількох, а потім дадуть нам спокій на ціле покоління або навіть надовше. Так було і раніше, тож я кажу, хай так буде і надалі». Слухачі несхвально загомоніли, але Оверголсар терпляче чекав. «Двадцять три чи двадцять чотири роки – немає значення». Сказав він, коли гамір вщух. Все одно це досить багато часу. Мирного часу. Схоже, ви, люди, дещо призабули, то я нагадаю. По-перше, діти як врожай. Скільки б їх не було, Господь завжди посилає новий. Я знаю, це звучить жорстоко, але саме так ми жили та житимемо й далі. Чекати наступної колективної відповіді Тіан не став. Якщо дозволити цьому зайти надто далеко, в нього не буде шансів переконати їх, що боротьба конче необхідна. Тож він підніс опопанаксове перо до гори і проговорив. — Послухайте, що я скажу. Благаю, слухайте. — Просимо сей, — відповіли вони. Оверголсар недовірливо зиркнув на тіана. — І правильно, що так дивишся, — подумав фермер. Бо я вже по горло ситий боягузливим здоровим глуздом. Так, ситий. Вейн Оверголсар розумна і успішна людина, – мовив Тіан. І мені прикро, що доводиться йому заперечувати. До того ж, йому стільки років, що він міг би бути моїм батьком. Але він не твій батько, – вигукнув єдиний робітник та Стронга, Росітер. І всі розсміялися. Оверголсар і собі посміхнувся з цього дотипу. «Синку, якщо ти справді не хочеш мені заперечувати, то не роби цього», – сказав Оверголсар. Тепер він усміхався самими губами. «Але я мушу», – відказав йому Тіан, і заходився міряти кроками простір перед лавами. «Повільно, туди й назад». І червоний пух пера Опопанакса в його руках коливався. Тіан трохи підвищив голос, щоб вони зрозуміли, що тепер він звертається не лише до великого фермера. «Мушу, саме тому, що сей Оверголсер достатньо старий, щоб бути моїм батьком. Його діти виросли, ви ж знаєте, і, наскільки мені відомо, їх було лише двоє – дівчинка і хлопчик». Зробивши коротку паузу, він видав убивчий аргумент. «Одне на два роки молодше від іншого, інакше кажучи, обоє – одиночки». Обоє в безпеці від вовків, хоча цього Тіан не сказав у голос, та й не потрібно було. Натовп загув. Оверголсар густо і небезпечно почервонів. «Та як ти взагалі смієш таку Гедоту казати? Мої діти тут ні до чого. Двійняти вони чи ні? Дай мені перо, Джефорце. Я ще не договорив». Але знову застукотіли обдошки черевики. Спершу повільно, потім набираючи швидкості, аж поки стукіт не став нагадувати град. Оверголсар сердито розвернувся на всі боки. Тепер його обличчя було таким червоним, що його колір наближався до пурпурового. — Я ще не все сказав! — закричав він. — Ви слухатимете мене чи ні? У відповідь він почув крики «ні» і «перо у Джефарца». Тіан подумав, що сей Оверголсар лише зараз почне розуміти, як не люблять у селі найбагатших і найуспішніших. Нехай ті сіромашники, яким менше пощастило, чи які мали менше кебети, зазвичай одне прирівнювалося до другого, і знімали капелюги, коли багатії проїжджали повз них у вазах чи дилюжанцях. Нехай вони надсилали зарізану свинючу корову на знак подяки за те, що багаті позичали їм робітників, допомогти зі спорудженням хати чи комори. Нехай заможних вихваляли на зборах кінця року за те, що вони допомогли купити піаніно для музичного салону в павільйоні. Проте зараз чоловіки каль'ї з якоюсь зловтішною люттю стукали ногами, щоб перетлумити рик Оверголсера. Незвиклий до такої відсічі, ошелешений Оверголсер спробував ще раз. «Дай мені перо, прошу тебе!» «Ні!» Сказав Тіан, пізніше, якщо схочете, але не зараз. У натовпі і справді схвально загукали здебільшого найдрібніші з дрібних фермерів, і дехто з їхніх робітників. Манні мовчали. Вони так тісно скупчилися, що нагадували темно синю чорнильну пляму посеред зали. Схоже було, що цей несподіваний поворот подій дуже їх спонтеличив. Тим часом Воун Айзенгард і Дієго Адамс оточили Оверголцера з боків і тихо з ним заговорили. «Це твій шанс», – подумав Тіан. «Не втрать його». Він підняв перо, і всі замовкли. «У всіх буде змога висловитися. Що ж до мене, то я скажу так. Ми не можемо й далі схиляти голови та стояти сумирно, коли вовки прийдуть забирати наших дітей. Вони... вони завжди їх повертають». Несміливо підняв голос робітник фарен по села. Вони повертають пусті оболонки, закричав Тіан. Його підтримали вигуками: мудро каже. Проте без достатнього запалу, ентузіазм натовпу був геть недостатній. Поки що. Він знову стишив голос, не бажаючи напосідатися на них із полум'яними промовами. Оверголсар спробував і зайшов у глухий кут попри всі його тисячі акрів. Вони повертають лише оболонки. А що ж ми? Що робиться з нами? Хтось із вас може сказати нічого, бо вовки завжди були невід'ємною частиною нашого життя у кальї Бринстерджес, як циклон чи землетрус. Але це неправда. Вовки набігають щонайбільше шість поколінь, а кальї більше тисячі років. Старий Манні з кислявими плечима і сердитим поглядом трохи підвівся над лавою. «Він правду каже, браття. Тут були фермери, а серед них і народ Манні, щодо того, як пітьма накрила край грому, не кажучи вже про набіги вовків». Люди дивилися на нього зачудовано. Здавалося, їхній благоговійний подив втішив старого. Він кивнув і знову опустився на лаву. Отже, порівняно з велетенським шматом часу, вовки з'явилися недавно, – сказав Тіан. Вони набігали десь разів 6 шість за 120 чи 140 років, хто знає. Бо, знаєте, час став якимось м'яким. Тихий гомін, дехто закивав. Тобто раз на одне покоління, – вів далі Тіан. Він розумів, що ворожий йому люд громадиться довкола Оверголсера, Айзенгарта і Адамса. Можливо, Бен Слайтман також був на їхньому боці. Мабуть, таки був. Цих людей йому б не вдалося зворушити, навіть якби доля обдарувала його янгольським красномовством. Ну то обійдеться і без них, якщо зможе їх переконати. «Вони приходять раз у покоління!» І скількох дітей забирають з собою? Три дюжини, чотири. Може, все я Оверголсера немає маленьких діток, зате вони є у мене, і не одна пара двійня, а дві. Гедон і Геда лайман і лія. Я люблю їх усіх чотирьох, але за місяць двох із них заберуть. А коли ці двоє повернуться, то будуть уже рунтами. Та іскра в їхніх душах, що робить з людської істоти людину, навіки згасне. «Мудро, каже, мудро!» Як зітхання прошелестіло залою. «Скільки з вас мають дітей, у яких волосся росте тільки на голові?» Вимогливим тоном зажадав Тіан. «Піднесіть руки!» Шестеро чоловіків підняли руки. Потім восьмеро. Дюжина. Щоразу, коли Тіан вважав, що це вже все, догори неохоче підіймалася чергова рука. Наприкінці він нарахував двадцять дві руки – але ж у залі були не всі мешканці села, хто мав дітей. Тіан побачив, що така кількість людей спантеличила Оверголсара. Дієго Адамс теж підніс руку, і Тіан із втіхою відзначив, і той трохи відсунувся від Оверголсара, Айзенгарта і Слайтмена. Троє з манні підняли руки. Хорхе Естрада, Луїс Гейкокс. Багатьох він знав особисто. Напевно, кожного крім хіба що кількох зайторобітників, що працювали на дрібних фермах за крихітну платню і гарячі обіди. «Щоразу, коли вони забирають наших дітей, вони крадуть у нас частку наших душ і сердець», – сказав Тіан. «Та годі тобі, хлопче!» – пирхнув Айзенгард. «Що занадто, то не…» «Заткнися, фермера!» – сказав голос. Він належав чоловікові, який пізно перейшов на збори, чоловікові зі шрамом на лобі. Тон цього голосу був шокуючий. Лють і презирство злилися в ньому в одне. Перо у нього, нехай договорює до кінця. Айзенгард рвучко озирнувся, щоб подивитися, хто посмів так з ним розмовляти, а побачивши, прикусив язика. І Тіана це не здивувало. Дякую, готче. Спокійно, мовив Тіан. «Я вже майже закінчив. Я весь час думаю про дерева. Обірвіть листя з міцного дерева, і воно виживе. Викарбуйте на його корі безліч імен, і вони знову заростуть корою. Ви можете навіть вирізати шмат із серцевини дерева, і воно виживе. Але якщо шарпати ядро знову і знову і знову, настане час, коли навіть найміцніше дерево не витримає і всохне». Я бачив таке на своїй фермі. Це неприємне видовище. Дерева всихають зсередини. Листя жовкне від стовбора до кінчиків гілок. Саме це вовки роблять з нашим маленьким селом. Ось що вони роблять із калією. Він мудро каже, — вигукнув Фредді Росаріо з сусідньої ферми. — Дуже мудро. У самого Фредді були близнюки, хоч їх ще не відлучили від материнських грудей тож, напевно, боятися йому було нічого. «Ви стверджуєте, що, як ми оборонятимемося, – вів далі Тіан, – вони вб'ють нас і спалять калью від східної межі до західної». «Саме так», – підтвердив Оверголсар. «Я це стверджую. І не лише я». Довкола нього чоловіки забурмотіли, висловлюючи згоду. «Але щоразу, коли ми опускаємо голови і розводимо руками, Поки вовки забирають у нас те, що для нас дорожче за будь-який врожай. Хату чи комору. Вони виймають частку серцевини із дерева, яким є це село. Тіан говорив голосно, стоячи на місці і здіймаючи в одній руці високо над головою перо. Якщо ми не вийдемо на бій, то так чи інакше помремо. Це кажу вам я, Тіан Джефортс, син Люка. Якщо не битимемося... То невдовзі самі станемо рунтами. Гучні крики мудро каже тупотіння шорбутців, подекуди навіть оплески. Інший власник ранчо, Джордж Телфорд, щось прошепотів до Гайзенгарта Йоварголсера. Послухавши, вони закивали. Телфорд підвівся він був срібноволосий, засмаглий, мав обвітрене обличчя і відзначався суворою вродою, яка так подобалася жінкам. «Ти сказав своє слово, синку?» Сказав він добрим тоном людини, яка звертається до малюка, щоб спитати, чи він уже награвся, бо вже час для тихої години. «А тож сказав», – відповів Тіан. Зненацька йому стало не по собі. Талфорд був не настільки впливовим землевласником, як Воун Айзенгард, але язик у нього був підвішений чудово. Тіан відчув, що зрештою може програти. «Тоді можна я візьму перо?» Спершу Тіан не хотів віддавати, але який у цьому сенс? Він зробив усе, що міг. Спробував. Мабуть, їм із залією слід забрати дітей і самим податися на захід, у бік серединного світу. До появи вовків місяць, сказав Енді. За тридцять днів можна далеко втекти. Він передав перо. «Усі ми гідно оцінили пристрасну промову молодого Сея Джефорца, і жоден з нас не має ні найменшого сумніву в його хоробрості і відвазі», – почав Джордж Телфорд. Говорячи, він притуляв перо до лівого боку, там, де було серце. Його погляд блукав обличчям слухачів, неначе шукаючи контакту з кожною парою очей, дружнього контакту. Адже нам слід подумати і про тих діточок, які лишаються, а не тільки про тих, яких заберуть, чи не так? Ми маємо захищати всіх дітей, ким би вони не були – двійнятами, трійнятами чи одинаками, як Аарон Сея Джефорца. Телфорд повернувся до Тіана. Що ти скажеш своїм дітям, коли вовки застрелять їхню матір і підпалять діда однією зі своїх світляних палець? Чим ти зможеш виправити їхні крики? Чим притлумиш запах горілої шкіри і запаленого збіжжя? Тим, що ми рятуємо чиїсь душі? Чи серцевину якогось вигаданого дерева? Він зробив паузу, даючи тіанові змогу відповісти, але в того не було слів. Він уже майже переконав цих чоловіків, а от про Телфорда чомусь забув. Солодкого лосого сучого сина Телфорда, який уже давно вийшов з того віку, коли слід було боятися вовків, що влітають у подвір'я на здоровенних сірих конях. Телфорд кивнув із таким виглядом, наче тіанова мовчанка, тільки підтверджувала його найгірші здогади. І знову повернувся обличчям до лав. «Вовки прийдуть зі своєю вогняною зброєю», – сказав він. «Світляними палицями? Ви про них знаєте?» Револьверами і тими металовими штуками, що літають. Не пригадую, як вони називаються. Дзишкулі. гукнув хтось. Сничі. докинув хтось інший. Стелси. крикнув третій. Телфорд кивав і злегка всміхався. Учитель перед старанними учнями, та й годі. Хай би як їх не називали, вони літають, знаходять свої мішені, а потім. Порскають у повітря лезами, гострими, мов бритва. За п'ять секунд вони можуть зняти з людини шкіру від маківки до п'ят. І від людини не лишиться нічого, крім мокрої плями, калюжі крові і волосся. Не сумнівайтеся в моїх словах, бо якось я бачив таке на власні очі. «Слухаймо, слухаймо його!» – закричали чоловіки на лавах. Їхні очі стали величезними і круглими від жаху. «Вовки й самі по собі страшні», – вів далі Тайлфорд, плавно переходячи від однієї страхітливої історії, з тих, що розповідають увечері біля вогнища в таборі, до іншої. «Зовні вони трохи скидаються на людей, але це не люди. Це набагато більші й страшніші істоти. А ті, кому вони прислуговують у далекому краї грому, стократ жахливіші. Я чув, що то у пирі. Люди з головами птахів і тварин, повсталі з мертвих самураїв, воїни шкарлатного ока. Селяни забурмотіли. Навіть Тіан від згадки про око відчув холодний дотик щурячих лап, що швидко-швидко побігли вгору його хребтом. «Вовків я бачив сам, про інших мені розповідали», – говорив Талфорд. «Я не схильний вірити в усе». Але чимало з цього видається мені правдою. Та не беріть до голови край грому і усе, що там діється зараз ідеться про вовків. Вовки це наш великий клопіт, а надто, коли вони набігають, озброєні до зубів. Він похитав головою, зажурено всміхаючись. Що нам робити? Може, вибивати їх із сідл тих величезних коней сапками, сей Джефардса. «Ви це пропонуєте?» Останні слова викликали в слухачів саркастичний сміх. «У нас нема зброї, яка могла би дорівнятися до їхньої», – сказав Телфорд. Тепер його голос звучав сухо і по-діловому, як у людини, котра переходить до суті справи. «А навіть якби й була, ми фермери, власники ранчо, скотарі, а не вояки. Ми...» Годі з нас цієї боягуздової балаканини, Талфорда, посоромився б. Цю холодну заяву зустріли шокованими зойками. Захрускотіли суглоби й хребці в шиях. Всі як один поповерталися глянути на зухвальця. Повільно, начадуючи їм саме те, що вони хотіли, підвівся сивий чоловік у довгому чорному пальті і круглому комірці. Той самий, що запізнився і сів на останню лаву. У світлі газових ламп на його чолі особливо чітко вирізблювався шрам у формі хреста. То був старий. Телфорд прийшов до тями доволі швидко. Проте, коли він заговорив, Тіан побачив, що вигляд у нього досі шокований. — Даруйте, отче Калаген, але перо у мене. — Добійся твоє поганське перо і твою легкодухість, — сказав отець Калаген. І рушив уперед центральним проходом ступаючи з болісною зосередженістю хворого на артрит. Він був молодший за старішу Нуманні, і аж ніяк не такий старий, як Тіанівдіт, котрий стверджував, буцімто він найстаріша людина не лише в їхньому селі, але й у Кальї Локвуд на півдні. Втім, попри все, отець Калаген здавався старішим за них обох разом узятих. Старішим за продавні віки. Певною мірою це відчуття виникало через погляд його очей. Вони суворо зиркали на світ з-під шраму на чолі. Залія стверджувала, що його отець заподіяв собі сам. Але в основному винуватцем цього був його голос, а власне його звучання. У цьому селі він прожив досить часу. Збудував тут свою дивну церкву людини Ісуса. Навернув половину кальї до свого способу духовного мислення. Але навіть чужоземець ні за що в світі не повірив би, що отець Калаген, місцевий. Те, що він чужий, відчувалося в його рівній, гугнявій вимові і часто в незрозумілій його вершці. Саме він називав її босацьким жаргоном. Позасумнівом, він був вихідцем з одного із тих світів, про які повсякчас торочили манні, хоча сам про це ніколи й словом не прохопився. Калья Бренстеджес тепер була йому домівкою. Він володів сухим і беззаперечним авторитетом що не дозволяв поставити під сумнів його право говорити – з пером чи без нього. Молодший за тіанового діда, отець Калаген був старим з великої літери. 4. Зараз він вийшов уперед і навіть не удостоївши Джорджа Телфорда поглядом дивився на чоловіків Кальї Бринстержіс. Перо безсило повисло в Телфордових руках. Не випускаючи його, він сів на першу лаву. Почав Калаген з одного зі своїх улюблених жаргонних слівець. Проте в залі зібралися фермери, тож нікому не треба було пояснювати значення цього виразу. «Це легкодухе гімно собаче!» Він свердлив чоловіків поглядом, і майже всі вони відводили очі. За мить навіть Айзенгард і Адамс опустили погляди. Оверголсер не здався, проте під пронизливим поглядом старого господар Гранчо почувався радше зухвалим, ніж нескореним. Гімно собаче. повторив чоловік у чорному пальті і комірці з застіпкою ззаду, виразно вимовляючи кожен склад. Під білою вставкою коміра виблискував золотий хрестик на його чолі в світлі ламп. Наче татуювання світився інший хрест. Той, що про нього Залія казала, буцімто отець Калаген сам вирізав його собі нігтям великого пальця, щоб покарати себе за якийсь жахливий гріх. Цей молодий чоловік не з моїх парафіян, але він має рацію. І ви, я певен, усі це знаєте. В Глибині душі знаєте. Навіть ви, містере Оверголсар, і ти, Джорджа Телфорд. Нічого такого я не знаю, промирив Телфорд голосом, в якому не лишилося й крихти того шарму красномовства. Як сказала б, моя мати, ваша брехня випечила мочі. Калаген так посміхнувся Телфорду, що Тіан подумки зрадів, що ця посмішка призначалася не йому, та настала й його черга. Калаген повернувся обличчям до нього. «Ти сьогодні гарно, – сказав хлопче. Я ніколи не чув, щоб хтось так добре розклав усе по полицях. Дякую!» Тіан, слабо протестуючи, підняв руку і вичавав із себе ще слабшу усмішку. Він почувався достуту, як персонаж якоїсь дурної ярмаркової вистави, де останньої миті його рятує надприродна сила. «Я знаю дещо про боягузів, хай буде вам відомо», – промовив Калаген, звертаючись до чоловіків на лавах. Він підняв праву руку, спотворену і вузлувату від давнього опіку, який з час дивився на неї невідривним поглядом, потім знову опустив. «Інакше кажучи, є в мене особистий досвід. Я знаю, як одне боягуздове рішення призводить до наступного і наступного». Аж поки не стає запізно повертати назад. Запізно щось змінювати. Містер Телфорд, запевняю вас, дерево, про яке говорив юний містер Джеффордс, це не вигадка. Калья у великій небезпеці, ваші душі у небезпеці. Слався, причисте діво, мовив хтось ліворуч. Господь з тобою, благословенний плід твого лона і не нудоть, обрубав Калеген. «Обличце для неділі!» Його очі, блакитні іскри в глибоких западинах, уважно вивчали присутніх. «Сьогодні на один вечір забудьте про Господа, Марію і людину Ісуса. Забудьте про світляні палиці і кулі вовків. Ви мусите битися. Ви ж чоловіки кальї, чи не так? Тоді будьте чоловіками. Годі вже вам бути псами, які плазують на череві, щоб полизати чоботи жорстокого хазяїна». Зачувши це, Оверголсар побуряковів і почав підводитися. Дієго Адамс ухопив його за руку і щось зашепотів на вухо. Якусь мить Оверголсар лишався у такій позі. Закляк, наче корчі вхопили, але зрештою сів. Натомість підвівся Адамс. — Хороші слова, паночче, — промовив Адамс із сильним акцентом. — Відважні, але є ще кілька питаннячок. «Про одне вже питав Гейкокс. Як землевласники і фермери можуть повстати проти озброєних убивць?» «І собі винайнявши озброєних убивць!» – відповів Калаген. Запанувала повна тиша. Селяни сиділи вражені, наче старий звернувся до них чужоземною мовою. Зрештою, Д'єго Адамс обережно сказав. «Не розумію». «Та де там тобі?» Відрізав старий. «Сядь і слухай, і набирайся мудрості. Скотарю Адамсе і всі ви, слухайте і набирайтеся мудрості. Недалі, як за шість днів на північний захід од нас, мандруючи на південний схід шляхом променя, ідуть троє стрільців і один їхній учень». Від того, як здивовано видовжилися обличчя слухачів, Калаген усміхнувся. Потім звернувся і погляд до Слайтмана. «Учень не старший от твого малого Бена, але вже спритний, як змія, і смертоносний, мов Скорпіон. Решта набагато пруткіші і грізніші. Я чув про них від Енді, а той бачив на власні очі. Вам потрібні люди зі зброєю, вони недалеко. Закладаюся на що завгодно». Після цього Оверголсар таки звівся на ноги. Його обличчя горіло, немов у пропасниці. Велике черво ходило ходером. «Що це за дитяча казочка?» – спитав він. «Якщо такі люди існували, то вони пішли в небуття разом з Гілеадом. А порох від Гілеаду розв'яло вітром ще тисячу років тому». Та серед слухачів панувала мертва тиша. Ніхто не забурмотів на знак підтримки чи незгоди. Всі мовчали. У вухах присутніх, позбавляючи сил навіть повирухнутися, досі дзвеніло міфічне слово «стрільці». «Ти помиляєшся», – відказав Калаген. «Але не треба через це сперечатися. Ми можемо вирушити їм назустріч і побачити їх на власні очі. Вистачить невеличкого загону. Джефордс, я... А ти, Оверголсере, хочеш з нами?» «Ніяких стрільців у природі не існує!» – закричав Оверголсар. Хорхе Естрада за його спиною теж підвівся. «Паночек Калаген, нехай Господь благословить вас!» «І тебе, Хорхе!» «Та навіть якщо стрільці існують, що таке троє проти сорока чи шістдесяти? І не просто людей, а вовків!» «Слухайте його, він діло говорить!» – гукнув Крамар Ебентук. «І який їм резон за нас заступатися?» – вів далі естрада. «Нам самим ледь вистачає харчів, як так досягти до кінця року. Що ми можемо їм запропонувати, крім кількох гарячих обідів? І хто погодиться вмерти за їжу?» «Слухайте його, слухайте!» – в унісон закричали Телфорд, Оверголсер і Айзенгард. Решта ритмічно загупали ногами обдошки підлоги. Дочекавшись, поки гупотіння стихне, старий сказав, «У мене вдома є книжки, штуки шість». Більшість знали про це, та думка про книжки, стільки паперу, досі викликала зачудоване зітхання. «Так от, у одній з них написано, що стрільцям було заборонено працювати за винагороду. Напевно, тому що вони походять з роду Артура Ельда». «Ельд, Ельд!» Зашепотіли манні. Дехто з них навіть підняв угору кулаки, забабонно виставивши вказівний палець і мізинець. «Покажімо роги», – подумав старий. Техас вперед!» Він зумів притлумити сміх, але не посмішку, що скривила губи. «Ви говорите про крутих парубків, що мандрують світом і чинять добро?» – ввічливо насмішкувато спитав Телфорд. «Здається, ви застарий для таких казок, отче!» «Не крутих порубків!» – терпляче мовив Калаген. «А стрільців?» «Як троє чоловіків зможуть битися з вовками, пан І собі поцікавився Тіан. За словами Енді, одним зі стрільців була жінка, але Калаген не схотів і далі каламутити воду, хоча його збиточне «я» вимагало продовження. Це питання до їхнього Діна, Тіане. В нього й спитаємо. І звісно, за вечерю вони не стануть битися, а вже ж ні. А за що тоді? спитав Бакі Хав'єр. Калаген подумав, що їх зацікавить річ, яка лежала під мостинами підлоги в його церкві. Воно й на краще, бо вона прокинулася. Старий що колись утік з міста в іншому світі, яке називалося Джерусалем Злот хотів її позбутися, і що швидше, то краще. Якщо цього не зробити, вона його знищить. Ка завітало до каль'ї Бринстерджес. Те Ка, що, мов, вихор. — З часом дізнаєтеся, містер Хав'єр, — відповів Калаген. — На все свій час сей. Тим часом залу і зібрань прошилистів шепіт. Він глинув від лави до лави як вітарець надії і страху. «Стрельці! Стрельці на заході! Стрельці з серединного світу!» І то була правда. Поможи їм, Господи! Останні зі смертоносних дітей Артура Ельда йшли до кальї Бринстерджес шляхом променя. Ка як вихвор. «Час бути чоловіками!» – сказав їм панотець Калаген. Його очі під шрамом на лобі палали, мов ліхтарі, проте в голосі вчувалися нотки співчуття. «Час повстати, джентльмени! Час триматися і бути непохитними!»